Ja, välkommen då till första sändningen av Kajin och Salas podd. Men vänta, vad hände nu? Alltså jag dör. Vad hette vi? <laughs> <laughs> Kajin och Salas podd. Sala. Ja, jag tänkte ju först att du skulle heta Kakan och Saga. Eller hur var det? Ja. Kakan och Saga. Ja, ja. men vi, vi har ju pratat om det här länge så. Ja, jag vet. Så ja, vi har ju pratat om det här länge. Alltså, att vi tänkte på det här med podd, alltså, det verkar ganska skönt. Ja, lite lagom så är det, ja struligt. Lite, lite lagom struligt, men att man ändå kanske får prata om allt det här som ja. vi aldrig hinner med. Precis. Allt vi är med om. Alla fantastiska... All... Ja. Människor. Alla vi träffar på händelser. Ja det är ju många man stöter på. Många situationer, många personer. Och vi har ju pratat om det här länge. Liksom att hur, ska vi, hur ska vi kunna förmedla all den kraft och kärlek och energi som vi får av de här människorna. Ja. Då började vi ju prata om att här ja, herregud folk sitter ja. och poddar. Ja. Och då sitter man bara och pratar. Och det gör ju du och jag faktiskt ja. minst ja. Ja. två, tre Gång, gånger i veckan. Så nu kan vi faktiskt spela in och faktiskt spara det på något sätt. Men jag tänker så här, eh, Sara, eh, mm. alltså, det här, eftersom vi har pratat om det här länge, som vi sa, ja. eh, alltså, jag tror inte jag hade gjort det här om vi inte hade haft den här uppbackningen liksom, av Nej. våra män. Nej, vi har ju fantastisk uppbackning. Eh, ja, alltså Nej, de tror vi... ju på oss, för de vet ju att vi kan vabbla. Det nog! <laughs> <laughs> ja, men ja. de vet ju att vi kan vabbla. Ja, eh, och sen just ja. det att vi försökte skriva ett manus, och då skrattade då hade ju faktiskt de mot oss och sa att nej det är inte det poddar handlar om utan nej. det handlar om ett samtal. Precis. Och då satt ju du och jag och klurade lite på att ja, men, mm. vad ska vara vårt första tema för det har jag förstått att man ska mm. ha ett tema. Absolut, för varje sändning eller varje podd så har man ju liksom något slags ja, genomgående tema. Ja. ja, och då var vi. Vi har ju haft lite. Alltså flera. Ja, någonting som är ett genomgående tema för oss överhuvudtaget. Det är ju det här med starka kvinnor. Starka kvinnor. Ja, det är Självständiga, faktiskt sant. Ständiga starka kvinnor. Ja, för det känns ju som att vi har rätt många sådana omkring oss. Absolut. Vi, vi är bra på det här med starka kvinnor. <laughs> jag tänker ju osökt på en kvinna som är. Alltså vi är så många, men jag tänker alltså, direkt mm. tänker jag på en kvinna som är, uh. jag brukar använda ordet magiskt. Det tycker man så här. många brukar säga, ja oh, magisk, oh, Karin säger alltid magisk, men hon är magisk. Uh. Okej. Okay. Vet du vem jag tänker på? Alltså jag tror att jag vet, och jag tror att jag tänker på samma. Alltså och det är jag... stark och magiskt, det är uh. två starka ord. Ja, uh. uh. helt enastående, fantastisk, mm. uh, sån där som man själv skulle vilja vara som man själv skulle vilja vara... Man kanske inte är i alla lägen. Men, äh. men sen också att man känner sig nästan lite... Ja, alltså hur ska man förklara det Alltså tänker vi på samma tjej då? Ja, men det tror jag. Det här stora hjärtat. Stort hjärta. Ja. ja som har en förmåga att färga... Ja, men, tänker mm. Vi tänker ju på samma. Vi kan inte sitta där, och prata om det här högt. Är... Om vi ska sända det här. Nej, nej, nej. Men, men, så, men jag tänker vet, på det här. bara kommer in i ett rum. Och bara, och bara läser av. Ja. ja Vi tänker på samma. Gör vi det? Ja, <laughs> ja. Läser av och bara liksom... Ja, äger, äger rummet. Och mm. finner sig det jag har tänkt. Alltså jag, om vi tänker på samma så tänker jag att... Jag har känt den här kvinnan i alla fall i... Vad blir det? Sen 2002. Mm, det är lång tid eh, det är ganska ja. lång tid. Och eh, det, det var ju liksom första som slog mig att man kommer liksom inte undan på något vis. Nej, nej, Utan nej. det var bara liksom man var falla platt. Ja. Man blir som förälskad. Ja. Blev man inte det? Kände du? För du träffade jag, henne några år senare. Och man blir, hon har den här förmågan att eh, lyfta upp en. Alltså hon är ju det är ju helt fantastiskt. Där är det här magiska. Ja, att hon kan... Hon känner rav, sinnesstämning som man befinner sig i. Och sen kan hon liksom utifrån det... Det är som att, hon, det är som att man är modellera. Och hon bara liksom fixar till. Och sen har hon skapat en fantastisk skulptur. Och så efteråt så känner man sig glad och lycklig. Och så när man, Jag undrar vad fan hände. Ja, vad liksom. hände? Det har ja, man ingen ja. aning. Hon, bara... hon sover ju hos mig ibland. <laughs> Och, hon har ju till och med ett eget rum ja. tänker vi på samma då ja. och det är faktiskt så som jag kan känna då när vi checkar frukost ihop och, och hon, hon ser mig som slavinna nej jag ska jag bara Men det i hennes värld så är det att hon tycker att jag ibland liksom, eh, kanske passar upp lite för mycket på andra människor. Mm. Men jag älskar att passa upp just på henne. Oh, ja Alltså förstår ja, du? Alltså, när man vill, vaknar upp man och så bara väntar jag mm. på du vet, jag, jag kan knappt bärga mig när jag står där och ska koka kaffet liksom. Och så vet ja. jag, jag hör hennes steg i trappen och så kommer hon upp och då har jag brett hennes mackor. Ja. Och ställer fram dem och kokar mm, ägg ja. som är sådär, du vet, helt perfekt. Ja. Så att det bara är här krämig och hon vill inte ha salt i ägget och nej men nej. man får liksom på något vis bara njuta av den stunden mm. wow. alltså vad, Va? vad ska man alltså, det, det känns som att det är så mycket som... ja. nu när vi väl sitter här och pratar ja, man vet ju inte riktigt vad man ska välja för att vi pratar ju om starka kvinnor mm. och så nu är vi ju överens om att vi, vi har ju enats om en kvinna då mm. som vi tänker på precis och det har ju, du har ju känt henne en ganska lång tid. Ja. ja. Mm. Men det här liksom jag tänker- ja, lång tid alltså för det, det är då man blir lite så här tidsoptimist. Mm. Men så tänker man- shit! 40! Det är Va? tio år sedan. Och då, då var jag där alltså. Jag var ju där och firade henne. Vad hände? Eh, ja men vi var, vi var alltså, inbjudna- jag tror vi var 15-20- ja kanske runt 15 tjejer- som träffades då hemma hos vår goda vän och då fick hon det lite barnsliga då, alltså 40, då är man ju helt barnslig. Ja, alltså då fick ju hon värsta mig. dildon av oss. <laughs> <laughs> ja. eh, och det, det låter ju skittöntigt, men så var det. Ja. Liksom, vi bestämde oss för det att hon mm. skulle ha en dildo, hon var nyskild mm. Mm. Mm. Och, och vi kände bara så här att hon var väldigt sexuell en uppskattad present helt precis, en uppskattad procent som jag tror att hon <laughs> jag tror hon testade den ganska snart alltså efter att mm. hon hade fått den men alltså det är ju så alltså, allting mm. funkar ju inte hur länge som helst men hade det varit i år då? hade hon alltså hon hade fått den nu? ja den hade säkert varit lika uppskattom. Hon hade den behövt vara större. <laughs> ja men alltså. Det här... När hände det här då? Hon fyllde ju år i december. Ja men hon fyller ju sent i december. Och, eh, ja, men och sen alltså strax efter det här. Alltså, vad jag minns. Alltså, jag har inte så bra minnen. Men det var, det var ju sen att vi firade nyår hemma hos oss. Och då ska man ge varandra så här lite nyårslöften. Och låter mm. lite töntigt. Ja. Nej men det det gör man ju man gör ju det ja. Ja, och då var ju hon väldigt vågad för hon ställde sig upp och sa det liksom, att nej men jag ska ligga mer och vi höll ju på att ramla baklänges liksom. <laughs> ja oh, vad modigt <laughs> ja det oh. var jävligt modigt oh, och jag kommer ihåg själv att jag känner: men gud liksom. tänk om man vore sådär modig oh. ja men alltså det roliga är sen att gud, hon börjar ju göra det hon börjar, hon börjar ju ligga mer wow. hon är så alltså nyskild oh. och bara känner att nu ska jag ta mig för liksom. ja Mm. och jag ja. vet inte liksom, men, men hon var väldigt effektiv där en period ja, ja just det men jag, har ju, jag kom ju in senare men jag har ju ändå fått små episoder jag menar italienaren ja, om man itali Jag man ja, herregud han som, han som lät nästan dottern nästan... och drunkna ja ja de, ja, de, ja den snåla den snå... Oh, ja, just see, det, see. precis. Ja, det, men, det var inte och roligt. Och sen har ja. det... Ja, oh, den här motorcykel... Ginger... The Dingerna! Fjol, fjol, fjolspelaren. Fjolspelaren. Du ser, ju vilket minne du har. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg sånt där. Och sen den där läskiga polisen. Polisen. Ja, men det är hon kan, alltid... Hon var lite så här, du vet... Tvetydig där. För ja. att hon, på något vis har hon dragits till poliser... Eller då brant... Kanske sådana som har så här dräkt. Som jag också kan Uniform. känna... Uniform heter ju. <laughs> <laughs> Uniform är jag. Mm. Men alltså jag gillar ju såna med rescue-däkter. Alltså man känner så här: jag kommer i nöd. Mm. Och jag undrar om inte hon tänker likadant. Men, ja, men det var det faktiskt okay. så att hon träffade ju några sådana. Som mm. har jobbat med människor i nöd. Jo, precis. För att hon, hon kan ju, Men det är just det här hennes förmåga att ta... Alla möjliga olika människor. Ja. Alltså det spelar ingen roll. Var de kommer ifrån, vem de är. Alltså var de Nej har det spelar intressen. ingen roll. Hon... Alltså, be behöver hon så behöver hon prata juggländska. Eller vad heter det? Juggiska. <laughs> <laughs> ja, men, det är ju så galet. Eller var det småländska? Nej jag menar blekinska. blekinska <laughs> kanske. Ja. Nej vad alltså, säger jag kanske? Ja. att Det är det som är så magiskt liksom, att hon träffar då helt plötsligt en av mina då vänner, nej det är egentligen min mans vän, mm. men alltså, det är, han är född i Blekinge ja. och då, då tar hon honom precis på rätt sätt, ja. du vet, alltså han kommer från Blekinge och, och bara möter honom på rätt sätt. Och det, det är det så här söder om Sverige. Hon har ja. varit överallt, Alltså, ja. alltså upp norr, precis. söder, väster, öster. Och sen, om jag tänker om vi tänker ja. oss vad blir det här nu? Jag är så dålig på vänster och höger. Men om vi vänster. tänker Norge. Ja, Norge. Hon älskar ju Norge. Hon ja, älskar ju Norge. Oh. Och, Oj. och där hade vi också då en vän som hon träffade. Just det. Ja, mm. det var ju liksom normalt. Jag tänker så att hon bryr sig inte så mycket om vädersträck. Nej. Nej. Är, hon kan nog ta från hon kan ta, alla vädersträck. Ja, det spelar ingen roll. Alltså upp och ner, fram och bak. Alltså alla så. håll och kanter. Alla håll <laughs> Alla håll och kanter, ja det, det är faktiskt lite speciellt. Det är otroligt. Ja, det är en, det är en förmåga faktiskt mm. som, hon, som hon sitter på. Men sen, jag tänker ju också på hennes, alltså det här, hennes underbara, fantastiska stil. Alltså hennes sinne för... Ja hon har ju en väldigt speciell stil. Ja, men hon, jag menar, hon har stil. Hon har otroligt bra. stil. Ja, det, alltså, det, det, jag fattar inte hur hon hinner med. Men hon är så snygg. Så ja, hon man bara... har alla rätta grejer liksom, som man själv aldrig har. Ja. Man, ja, man, man så när man kommer tajas. upp på morgonen. Liksom, och där, som Jag har berättat ja. att hon sover och så, så, ja. så ibland. Så kommer hon upp och så bara tänker man så här: Jaha, ah, okej. Okay. Här kommer filmstjärnan upp lite. Ja. Du vet inte ja, så. Ja, man undrar om hon sover med sminket. Ja. Men jag har ju sett att hon sminkar av sig. Ah, nej, men, men så alltså, alltså, det just... fattar man inte för att hon kommer upp med så här ja, det vet jag har aldrig vacker. haft en sån Nej hon är så, så otroligt vacker naturligt och, vacker och, men ändå även om man själv känner sig som en pajas liksom, när man sitter bredvid henne så får hon ändå ändå känna sig så bra och fin ändå ja. så att det är så, det är så... fast hon kanske sminkar i mörket <laughs> innan hon kommer upp, det vet man ju inte nej. för att hon, hon det, det är det som är så hemlighetsfullt med henne eller magiskt, mm. om vi kommer tillbaka till magiskt ja. att man vet inte riktigt vad hon har gjort nej. och hon kanske har legat med värsta masken liksom under natten <laughs> eller liksom så här, ögon... nej jag vet nej. inte för att, alltså, jag ja. förundras varje gång hon ja. kommer upp Mm. Och så står hon där med en perfekt porslinsy liksom. Ja. I rätt färg också. Som nästan matcha kläderna. Ja. ja man fattar inte riktigt. Är det är underbart. Ja. Men, Men får, kan man lära sig det här tror du? Eller är det ni är medfött? Man ja, brukar är... ju säga själv att hon är så här valon. Det kanske är valonen. <laughs> det kanske är valonen. Nu <laughs> det är valonen ja. som jag då melonen saknar. <laughs> <laughs> man vaknar upp röd spräng liksom och bara. Nej. nej, men jag tror mm. att det är. Liksom, och det det bara sätter en touch på henne. Mm. Att hon är väldigt, väldigt speciell väldigt oavsett vacker. tid på dygnet. Om mm. man skulle kunna ja. säga så. Det tycker jag. Hon är liksom verkligen 24-7 är hon en. Ja, hon är verkligen en fantastisk. Och det är inte konstigt att man blir kär i henne. Man blir en det. Man man blir av. tagen man man avguden Och sen henne. lite så där, beroende också. Ja. ja. Man blir beroende. Skulle vi kunna säga att vi är det. Vi är nog det. Vi, vi är nej. beroende av henne. Och, och eh, eftersom vi har haft som tema nu starka mm. kvinnor så kanske vi ska döpa om det till stark kvinna. Ja, och att vi är beroende av denna starka kvinna. Ja, och härligt. <laughs> Men vi hoppas att det här ger energi till många andra. Ja. För jag tror Absolut. att det finns många sådana här där ute. Ja, som lyssnar på oss just nu. Absolut. Ja, vad bra. Men vi ses igen. Hej då. Hej då.